Asja sellest, et te teate kõik hästi, et kinnipidamist kohtusatumine ei ole tänaval ei ole probleem. Oled füüsiliselt tihkust ettevõtte võteb illimeiseks, maaksa kirjutuse, tuleb kohale, võtab kõik ära ja paneb puuri. Selge. Aga puuris juhtub igast imelike lugusid ja juhtunud kord puuris selline lugu, et agadud nagu mõtlema, et, et, no, et vabukohti oleks vaja juurde teha ko korjatud ena, enamuke intelegentsamate rahvust esindad kokku, saadud leitud üks. Üks räägi asjad on, mida me mõlisid. <tus> Leitud üks ameeriklane vanglas. Üks... Mina ei taha, niimoodi. Püügi, püügi, räägi edustada. <tus> <tus> Kas arvukist võib vetsupõttist alla vasta? Võib küll, kui ta sitte on. <tus> Ma räägin, et see edasi ameeriklane. No, leita vanglast kordi... <tus> Üks ameeriklane, üks inglane, üks vendelane. Ja kuna vabu kohtile vaja juurde, ja siis anti igal ühele kaks titaan kuuli ja mõeldi, öeldi selgelt ülesõne välja räägust niimoodi. Eks? Et kes sellega kõige süngema asja välja mõtleb, see saab kohe, momentaalselt koju on Anti vendadele natuke aega, siis läks komission vangla ülema keeles nagu asja uurima, et mis siis nagu toimub. Ja osa ameeriklase kongi juurde ameeriklane kuulidega ühe käega, kahe käega jumal, nii kuidas jumal juhatab paneb igast poosist sünge venda. Vaatavad edasi. Ja vaatavad, nagu inglase puuri juurde. Puuri juurde. Ja inglise no puuri juurde trilli müügi, müügi Ja, ja inglises on kloerim eest tagant põlve alt igal pool. Ja siin kella on. No mõtlete, et okei, okay, et käime nagu ringkäigul lõppu. Ja vaatavad, siis nagu venelase puuri juurde. Venelav istub et puuri jumala kurb on. Ja, ja kujutage endale ette, ta oli suhtud selle lühiks ajaga ühe kuuli katki Ja teiks ära kaotada. <sus> Kui, kuidas see võimalik? vats mina ka ei tea! no ei <laughs> kaldu jälle.